Говард Філіпс Лавкрафт Храм Рукопис, знайдений на узбережжі Юкатану. 20 серпня 1917 року я, Карл Генріх граф фон альтберг Ернштейн, капітан-лейтенант військово-морських сил імперії і командир субмарини Ю-29, довіряють цю пляшку і записи в ній водам Атлантичного океану у незнаному мені місці, але, мабуть, поблизу 20 градуса північної широти, і 35-го градусу західної довготи, де на дні океану лежить мій виведений з ладу корабель, Я роблю це через власне бажання донести до загалу деякі неординарні факти, з огляду на те, що навряд чи я виживу, щоб розповісти про це особисто, оскільки став заручником обставин настільки ж загрозливих, наскільки надзвичайних, які включають в себе не лише безнадійну аварію U-29, але й катастрофічне ослаблення моєї залізної германської сили волі. О 18 липня я передав по радіо на Ю-61, яка тримала курс на кіль, що ми торпедували британське вантажне судне «Вікторія» на маршруті Нью-Йорк-Ліверпуль на 45 градусах 16 минутах північної широти і 28 градусах 34 минутах західної довготи дозволивши команді повантажитись на шлюбки, щоб отримати хороші кадри у нашому фільмі для Адміралтейства. Корабель затонув вельми мальовничо. Спершу носова частина здіймаючи корму високо над водою, аж поки корпус не піднявся перпендикулярно до морського дна. Наша камера нічого не пропустила, і я шкодую, що така чудова плівка ніколи не потрапить у Берлін. Після цього ми розстріляли шлюбки з кулеметів і занурились. Коли вже перед заходом сонця ми спливли на поверхню, на палубі лежало тіло моряка, чиї руки намертво вчепилися в поруччя. Бідолаха був молодий, смуглошкірий і дуже вродливий, здається італієць чи грек, безсумнівно з команди Вікторії. Вочевидь, він шукав порятунку на тому самому кораблі, який потопив його власний. Ще одна жертва несправедливої війни, яку англійські свині розв'язали проти нашої славної батьківщини. В надії зняти якийсь сувенір, наші обшукали його і в кишені куртки знайшли вельми надзвичайний шматок слонової кістки, на якій була вирізьблена увінчена лавровим вінком голова юнака. Мій помічник. Лейтенант К'єнце вважав, що ця річ має величезну історичну і художню цінність, тому забрав її собі. Ні він, ні я не могли собі уявити, як вона взагалі могла опинитися у власності простого моряка. Після того, як мерця викинули за борт, відбулося два інциденти, які неабияк стурбували команду – Очі хлопця були заплющені, але коли його тіло почали тягнути до краю палуби, вони раптом широко розплющились і багатьом здалося, що вони пережили дивну ілюзію, ніби очі непорушно і насмішкувато втупилися у Шмітта і Цимера, котрі цієї миті схилилися над трупом. Боцман Мюллер вже старший чоловік, якому належало бути мудрішим за інших, якби він не був забобонною ельзаською свинею, був настільки вражений, що продовжив стежити за тілом, навіть коли воно було вже у воді. І присягався, що, занурившись на велику глибину, мрець розправив судоблені кінцівки і, набувши пози плавця, стрімко поплив від човна у південному напрямку. Нам із К'єнце не дуже сподобалися ці виви тупості, і ми висловили команді Суворо-Догану, особливо Мюллерові. Наступного дня через раптове нездуження частини екіпажу атмосфера на кораблі була вкрай неспокійна. Вочевидь, вони страждали від викликаного довгим плаванням нервового зриву, їм усім снилися жахіття. Кілька чоловік здавалися вкрай пригнічними і дезорієнтованими. Впевнившись, що ніхто з них не симулював свою недугу, я звільнив їх від виконання обов'язків. Море було неспокійне, тож ми занурились на глибину, де не так сильно дошкуляли хвилі. Тут було відносно тихо, попри незрозумілу підводну течію, якої ми не змогли знайти на жодній з наших океанографічних карт. Стоганих хворих дратували все більше, але оскільки не виглядало на те, що вони деморалізували решту команди, ми не вдавалися до екстремальних заходів. У наших планах було залишатися на місці і перехопити лайнер Декія, згаданий у повідомленні наших агентів з Нью-Йорка. Рано вранці ми піднялися на поверхню і виявили, що шторм дещо стих. На північному обрії віднілися дими з труб бойового корабля, але на такій відстані ми почувалися в безпеці, надто з нашою здатністю зануритись під воду. Значно більше нас хвилювали балачки боцмана Мюллера, які до ночі стали геть дикими. Він перебував у жалюгідному інфантильному стані, балькотів щось про видіння мертвих тіл, які пропливають повз ілюминаторів. Тіл, які з цікавістю в них зазирають, казав, що в цих роздутих тілах він опізнавав загиблих впродовж наших славних бойових операцій. Ще казав, що молодик, якого ми знайшли і виконали за борт, був їхнім очільником. Це було гидко і ненормально, тож ми закували Мюллера в кайдани і сильно відшмагали. Команда не була в захваті від такого покарання. Але необхідно було підтримувати дисципліну. Ми також відхилили прохання, очолюваних циміром матросів, викинути вирізану зі слонової кістки голову в океан. 20 червня матроси Бойн і Шміт, які увесь минулий день хворіли, ніби збожеволіли. Я шкодував, що в усьому нашому офіцерському складі не було лікаря-психіатра, бо життя кожного німця безцінне. Але жахливі верески цих двох стосовно жахливого прокляття неабик підірвали дисципліну, тож ми вдалися до виняткових, суворих заходів. Команда сприйняла цю подію із похмурим мовчанням, але Мюллер, здавалося, втихомирився і надалі вже не турбував нас». Увечері ми його звільнили, і він мовчки повернувся до своїх обов'язків. Наступного тижня, виглядаючи Дакію, ми всі дуже нервували. Напругу лише підігріло зникнення Мюллера і Цимера, котрі внаслідок нав'язливих страхів, які діймали їх, безсумнівно вкоротили собі віку, хоча ніхто й не бачив, як вони стрибають за борт. Я неабияк втішився, позбувшись Мюллера. Бо навіть його мовчання гнітюче впливало на всю команду. Тепер усі більше мовчали, ніби затамувавши в собі потаєнний страх. Багато захворіли, але більше ніхто не здіймав бучі. Атмосфера вплинула і на лейтенанта Кенце, Його дратувала кожна дрібничка, наприклад, Величезна зграя дельфінів, що зібралася довкола Ю-29, і все більша інтенсивність, незазначеної на наших мапах південної течії. Зрештою, стало зрозуміло, що ми прогавили Дакію. Подібні невдачі не були винятком, тож ми відчули радше заспокоєння, ніж розчарування, бо далі на порядку денному було повернення у Вільгельмсгавен. О полудні 28 червня ми повернули на Північний Схід. І, незважаючи на дещо комічні труднощі, які нам завдавали незвично великі зграї дельфінів, ми вже невдовзі лягли на курс. Цілковитою несподіванкою став для нас вибух у моторному відсіку о другій ночі. У двигунах не було жодних неполадок. Не було помічено жодних слідів людської недбалості, а все ж несподівано страшний удар струснув човен від носа до корми. Лейтенант Кенце помчав у машинний відсік, де виявив безнадійно зруйнований вибухом паливний бак і більшість механізмів, а також тіла механіки Фрабе і Шнайдера. Наше становище раптово стало критичним. Бо хоча залишилася непошкодженою система хімічної фільтрації повітря, і доки у нас буде стиснене повітря і робочі батареї, ми все ще могли використовувати механізми підйому і занурення корабля та роботу шлюзів. Утім, ми не могли ні запустити двигуни, ні керувати субмариною. Шукати порятунку на шлюбках означало віддати себе в руки ворогу, необґрунтовано злобленого проти нашої великої германської нації – а за допомогою радіо, ще з того самого дня, як ми потопили Вікторію, нам так і не вдалося вийти на зв'язок із жодним підводним човном імперського флоту. Від моменту аварії і аж до 2 липня ми постійно дрейфували на південь, не маючи жодного плану і не зустрічаючи жодного корабля. Дельфіни досі кружляли навколо Ю-29. А з огляду на відстань, яку ми здолали, це доволі цікавий факт. Вранці, другого липня, ми побачили військовий корабель під американським прапором, і в усієї команди прокинулось незбориме бажання капітулювати. Зрештою, лейтенант К'єнце довелося застрелити матроса на прізвище Траубе, який з особливим запалом підтримував цей негідний німця бунт. На деякий час це заспокоїло команду, і ми змогли непомітно зануритись. Наступного ранку з півдня налетіла величезна зграя морських птахів, а в океані раптово здійнялися штурмові хвилі. Задраївши люки, ми стали чекати, що буде далі, доки не стало ясно, що ми або негайно зануримось, або нас перекинуть в латинські хвилі. Тиск повітря і залишки електроенергії вже відчутно зменшилися, тож ми намагалися за будь-яку ціну уникати непотрібних витрат наших і без того бідних ресурсів. Але в цій ситуації вибору не було. Ми глибоко не занурювалися, і коли через декілька годин море заспокоїлось, вирішили повернутися на поверхню. Втім, тут виникла нова проблема – Бо корабель не реагував на пристрої, що забезпечували підйом на поверхню, і механіки тут не могли зарадити. Серед команди у нашій підводній тюрмі наростала паніка, дехто з них навіть почав знову бурмотіти про фігурку зі слонової кістки, яка зберігалася у лейтенанта Кенце, але їх утихомирив вигляд автоматичного пістолета. Ми й самі, як могли, намагалися відволікти цих бідолах, змушуючи їх лагодити обладнання, хоч знали, що це не має сенсу. Зазвичай ми з К'єнца спали по черзі. І близько п'ятої ранку 4 липня, саме коли я спав, стався відкритий бунт. Шестеро цих свиней-матросів – які ще залишилися, вирішили, що все втрачено, і через нашу відмову два дні тому здатися військовому кораблю Янки раптово впали в шаль і гарячково гасали кораблем, сіючи навколо прокльоний безлад. Вони гарчали, як тварини, якими вони й були, сліпо ламаючи обладнання і меблі. Вирищали про такі дурниці, як прокляття, зображення зі слонової кістки і темношкірого мертвого молодика, який дивився на них і відпливав геть. Лейтенант К'єнцео торопів, втративши будь-яку здатність до дії. Чого й варто було чекати від м'якотілого, жіночного виходця з областей Рейху? Я застрелив усіх шістьох, оскільки це було необхідно, і впевнився, що ніхто з них не вижив. Ми повикидали тіла через подвійні шлюзи і залишилися на Ю-29 самі. К'ян це сильно нервував і через це запив. Було вирішено, що ми триматимемось якомога довше, використовуючи величезні запаси провізії і хімічних реагентів для отримання кисню, які, попри все, не постраждали від поживільних витівок цих прудних свиней. Наші компаси, лімінографи, примітка, лімінограф, також лот – Прилад для вимірювання глибини занурення підводного човна або глибини дна у фарватері. Та іншу делікатну апаратуру було знищено. Тож у подальшому будь-яка наша орієнтація на місцевості могла базуватися хіба на здогадах, наручних годинниках, календарі і поточній швидкості дрейфу, вируховані зі спостережень за об'єктами, які ми могли бачити крізь ілюмінатори, чи з бойової рубки. На щастя, комплектованих батарей мало вистачити ще надовго. До того ж, окрім внутрішнього освітлення, ми могли дозволити собі вмикати прожектор. Ми ним не рідко освітлювали довколишній простір, але бачили лише дельфінів, що плили паралельно напряму, в якому ми тріфували. Ці дельфіни цікавили мене ще із наукового погляду, Бо хоч звичайний Делфінус Делфіс є якитоподібним савцем, нездатним існувати без повітря, я навідривно спостерігав за одним із цих плавців упродовж двох годин і жодного разу не бачив, щоб він збирався переривати своє перебування під водою. З плином часу ми з кієнцем вирішили, що продовжуючи наш трейф на південь, занурюємося все глибше». Ми вели спостереження за морською флорою і фауною, і читали на цю тему багато книжок з моєї дорожньої бібліотечки. Проте не можна зазначити того, що в цих царинах мій компаньон був цілковитий профан. Він мислив на як прусак, віддаючись фантазіям чи розважанням, які не мали жодного сенсу. На нього серйозно вплинув факт нашої неминучої зустрічі із смертю, тож він часто молився, каючись за всіх тих чоловіків, жінок і дітей, яких ми відправили на дно, забуваючи, що кожен вчинок на користь німецької держави є благородним. З часом він ставав усе більше неврівноваженим, годинами вдивляючись у свій образ зі слонової кістки і розказуючи вигадані історії про речі загублені і забуті під товщою моря. Іноді, для психологічного експерименту, я сам заговорював з них про ці дива, а потім вислуховував його безкінечні поетичні цитати і байки про затонулі кораблі. Мені було його шкода. Бо мені боляче дивитися, як німець страждає. Але він був не найкращим компаньйоном для смерті. Собою ж я пишався, знаючи, що батьківщина шануватиме мою пам'ять і що моїх синів учитимуть бути такими ж чоловіками, як я. 9 серпня ми впритул наблизилися до океанського дна і освітили його потужним променем прожектора. Перед нами була широка горбиста рівнина, переважно вкрита водоростями і сіяна мушлями дрібних молюсків. Тут і там стрімили слізнуваті об'єкти дивної форми, вкриті рослинами і купами морських жолодів. Тім Кієнса негайно заявив, що то у своїх могилах покояться давні кораблі. Його збентежила лише одна річ. Шпиль з якогось твердого матеріалу, що здіймався над океанським дном приблизно на чотири фути, завтовшки приблизно два фути з пласкими бічними гранями, що під тупим кутом сходилися з гладенько стесаним верхом. Я назвав цей шпиль відколутим шматком стелі, але К'єнце здалося, що він бачив на ньому різблення. Невдовзі він почав тремтіти і, ніби перелякавшись, відвернувся від ілюминатора. Я не можу знайти цього іншого пояснення, окрім того, що його приголомшили безмір, темрява давність і таємничість океанської безодні. Його розум був втомлений, але я завжди залишаюся німцем і встиг помітити дві речі – по-перше, Ю-29 спокійно витримувала глибоководний тиск. По-друге, ці дивні дельфіни так само нас оточували, навіть всупереч тому, що більшість натуралістів вважають неможливим існування вищих організмів на такій глибині. Втім, я впевнений, що раніше переоцінював швидкість занурення субмарини але навіть попри це ми були досить глибоко, щоб цей феномен був вартий уваги. Судячи з орієнтирів на дні океану, швидкість нашого дрейфу на південь була приблизно тією ж, яку я вирухував з руху живих організмів ще у верхніх шарах океану. О третій п'ятнадцятій дня... 12 серпня бідний Кенце остаточно збожеволів. До того він сидів у бойовій рубці, увімкнувши зовнішній прожектор, коли це раптом увірвався до бібліотечного відсіку, де я саме читав, і вираз його обличчя одразу виказав його наміри. Тут я повторюю те, що він казав, підкреслюючи слова, які він сам виділяв. Він кличе! «Він кличе! Я чую його! Ми мусимо йти!» Отак говорячи, він схопив зі столу та різьблен слонової кістки зображення, вкинув його до кишені і вхопив мою руку, намагаючись тягти мене до трапу на палубі. мить я зрозумів, що він хоче відкрити шлюзи і витягти мене назовні у воду. Це була суїцидальна і згубна манія, до якої я чи був готовий. Коли я вперся і спробував повернути його датями, він раптово шалів, повторюючи, «Пішли, не чекай більше! Нам краще розкаятися і здобути прощення, ніж опиратися і накликати на себе прокляття!» Тоді я відмовився від спроб його зуспокоїти. І назвав його божевільним та жалюгідно неповноцінним. А він не зважав і все кричав. Якщо я божевільний, то це милосердя. Хай змилуються боги над людиною, яка у своїй безсердечності може зберегти розум, коли настане жахливий кінець. Ходімо назустріч божевіллю, токи він ще милосердно кличе. Здавалося, цей спалах його психічно виснажив, бо після цього він став значно спокійнішим. Почав просити в мене дозволу податися туди самому, якщо вже я не хочу його супроводжувати. Цього разу план дій був очевидний. Так, він німець, але всього лише уродженець Рейнських областей. До того ж простого походження, а зараз він був доволі небезпечним безумцем. Погодившись на його суїцидальне прохання, я б одразу позбавив себе того, хто з колеги перетворився на загрозу. Я попросив його перед відходом залишити мені ту фігурку зі слонової кістки – але він зустрів це прохання таким вибухом сміху, що я не наважився його повторити. Тоді я запитав, чи не бажає він залишити прощальний подарунок, чи пасму волосся для своєї сім'ї в Немеччині, на випадок, якщо мене врятують. Але знову у відповідь почув лише дивний сміх. Тож він пішов до трапу, а я в апаратну, і виждавши належний інтервал, запустив механізм, який послав його на смерть. Коли я зрозумів, що він уже перебуває назовні човна, я просвітив прожектором води довкола човна у спробі в його побачити, бо я хотів пересвідчитись, чи розплюшить його тиск води, як мав би теоретично а чи тіло залишиться неушкодженим, як оці дивні дельфіни? Втім, я не зміг знайти жодних слідів мого покійного компаньйона, бо саме перед ілюмінаторами рубки дельфіни зібралися на дивовижу щільною масою. Того вечора я пошкодував, що тишком не видягнув ту кістяну фігурку з кишені бідного к'єнцу перед тим, як він пішов. Бо мені все надавали спокою спогади про неї. Я ніяк не міг забути це молоде, вродливе обличчя з вінком-короною, хоча від природи я не надто творча особистість. А ще мені стало прикро від того, що ні з ким говорити. Краще вже К'янсо, який, звичайно, був в інтелектуальному плані нижчий за мене, аніж ніхто. Цієї ночі я погано спав і все думав, коли ж настане кінець. Звісно, я розумів, що мої шанси на порятунок мізерні.